Треба щось придумати, якось змусити його тікати далі. Думаю, батько, гріха не візьмемо на душу, коли спробуємо ввести його в оману. Гріх тут ні до чого, Максиме. На війні омана військовою хитрістю зветься, і до неї вдаються спокон віку. Завжди супротивники намагаються підсунути один одному вигадані відомості, про кількість війська та спорядження, про свої задуми. А чому б і нам не спробувати налякати Потоцького таким же робом? — Поки що я теж нічого іншого не можу придумати, — зізнався Хмельницький. — Очевидно, на цьому доведеться і зупиниться. — От що саміли... Перекажеш коронному гетьманові, що в нас п'ятдесят тисяч війська було до твого прибуття в табір, а в день твого від'їзду до нас підійшло ще п'ятнадцять тисяч. А мимохідь додаси, що я гінця за гінцем на чорний шлях шлю, щоб не прозівати, коли підійде іслам гірей, якому збираюсь влаштувати бучну зустріч. — А що, як він не повірить мені? — засумнівався Зародний. — І стоятиме й далі під Корсуним. Хмельницький і Кривоніс замислились. — І тут можна зарадити лихові, — промовив Хмельницький. — Думаю, що в нас знайдеться не один козак, який і на дибі скаже це ж саме. — Так же, Максиме. — Це буде гаразд, Саміле, заспокоїв друга Кривоніс. Повірить чи не повірить Потоцький, а ми таки підійшли, мововідача. Він постарається потрапити до рук шляхти і підтвердить те, що ти розкажеш. Отож, з Богом, друже, обняв Кривоніць Зарудного. Бережись же, вірні люди нам дуже потрібні. Хмельницький теж обняв Зарудного, теж побажав успіху. Свій табір... Потоцький і Калиновський постаралися добре укріпити. З трьох боків жовніри викопали глибокі рови, насипали високі вали, спорудили розгалужену систему шанців і вовчих ям. З четвертого боку табір захищала річка Рось. Підходи до нього прикривали артилерія і піхота. 14 травня польські доводці – Оглядаючи в прозірну трубу до окілля, помітили, як до їхнього табору наближається ворожа піхота і кіннота. Потуцький збадьорився, поправив карабелю, перехрестився, кивнув пальцем джурі. Коли той наблизився, сказав, «Передай мій розказ». Усім бути готовими до відбиття ворожого штурму. — Милостивий пане, — обізвався Калиновський, — ніяке військо ніколи сходу без перепочинку не кидалось на ворожі укріплення. Від хлопів всього можна чекати. Вони не читали ні Цезаря, ні Тацита, ні Ганібал, ні Олександр Македонський не можуть бути для них прикладом. Хмельницький, кажуть, здобув добру освіту. Одначе, перебив його Потоцький, він хлопський рейментар. Він був під Сецорою, під Дюнкерком, знався з такими талановитими воєначальниками, як Станіслав Жолкевський, як принц Конде. — Мало з ким він знався, — зауважив Потоцький, — а яке з того пуття? Якийсь час доводці стояли мовчки, чекали. Проте ворог, здавалось, не замирявся брати приступом шляхецький табір. Навпаки, він почав окопуватись. Навколо шляхетського становиська зашастали кінні дозорці. Вони пильно придивлялись до валів, розглядали систему земляних укріплень на підходах до табору. «Чорт знащо? що!» — бурчав Потоцький. «От вам і Цезар, і Македонський. Замість скористатися вигодами раптового нападу, вони гають найдорожчий для себе час». «Хто зна?» — промовив Калиновський. «Може гають, а може й ні. Просто вони ще не всі підійшли сюди. Це тільки передові чати. До речі... Які відомості привіз ваш зарудний? Якщо вірити зарудному, нам треба негайно залишати корсонь і відступати далі, пане Мартине. Чому ж? Невже ми знайдемо десь вигідніше місце? Ви тільки гляньте, милостивий пане навкруги. Щоб прорватися до валів, ворог має здолати шанці і ями це сповільнить його просування, і наша армата завдасть йому такого часу, що він ледве дихатиме. Хто добереться до ровів, тих зустрінуть градом куль наші оборонці. Це так. Проте їх нібито п'ятдесят тисяч. Десь на підході ще п'ятнадцять. Поблизу стоїть і хан з усією ордою. Князь Вишневецький не прорветься, Крізь такі заслони. А ми самі відіб'ємо два-три напади і знесилимось А вони штурмуватимуть без кінця? Закони військової науки їм не знані. Хлопів море. Який же вихід, милостивий пане. Треба відходити далі. До Білої церкви, приміром. Там надійний замок. Місто теж оточене мурами, наші позиції будуть в десять разів вигідніші. Залишати укріплений табір і рушати в дорогу, коли поблизу такі ворожі сили